Pues ben, seguimos aquí no noso programa para que todos vostedes estén informados das novidades que chegan a nosa, a, a nosa redacción eh, Bueno, pois, pues, como xa saben o que nós queremos é que todos vostedes estén ao día de todas as novidades eh, queremos que participen con os todos no 104.6 da FM estamos para que todos vostedes nos poidan escoitar e atendemos as chamadas que poidan facernos ao 93.3.7.2.0 ou que nos envíen cualquier tipo de suxerencia ao noso blog sempreengaliciablogspot.com ou qualquer outra cousa que desesen facer mediante eh, o, a internet ou mediante o facebook, tamén estamos aquí Bueno, pois as notices que nos chegan, algunhas delas interesantísimas con respecto a, a cultura e a poesía, son o número de poemas conhecidos de Cunqueiro vais duplicar segundo Manuel Forcadela. O Consello da Cultura abre o prazo de inscripción para o Congreso dedicado ao mindoniense Álvaro Cunqueiro. O corpus poético de Álvaro Cunqueiro duplicarase con textos inéditos seus, no ano do seu centenario. Así o aseguraba onte Manuel Forcadela no faladoiro que sobre o autor mindoniense organizou o Consello da Cultura Galega na súa sede en Compostela este escritor e profesor da Universidade de Vigo asegurou que faltan aínda por descubrir boa parte da, da produción poética do autor e que a celebración do centenario do cennocemento de Cunqueiros servirá para que saia á luz. A coincidir con este evento, o Consello da Cultura Galega abrigo a inscripción a través do seu web do Congreso 1001 Cunqueiros que se celebrará entre o 28 de setembro e o 1 de outubro. Bueno, pois pues unha novidade interesante con respecto á música e a, bueno, a musicalidade da nosa letra que é precisamente a poesía. Kiosco, o novo número de sons de Galiza, sale á prensa e dá conta de varias cousas. Como xa dicíamos a semana pasada, o novo número de sons da Galiza dá conta dos últimos traballos de Toñito de Poi e, e Alma. O número de xoño da revista digital de música Sons da Galiza Destaca na súa portada atoñito Toñito de Poi, que presentou, pois, unha sesión fotográfica os seus últimos proxectos musicais. Eu quero traballar canción por canción, afirma, afirma el neste número da revista Songs da Galiza. Entre outros contidos, podemos destacar a que na revista sai a entrevista que se llefai ao grupo Belga, Galego e Alma, que presenta o seu último disco titulado Simbiose. Precisamente deste grupo falaremos na vindeira tempada, que posto que agora mesmo non podemos eh, ter moitas cousas dele. A última, o sexto Vía Satélite programa concertos en Compostela. A proposta mestura música antiga e barroca coa contemporánea. Christoph Ruset e les talents líriques Andrea Marcón e a Orquesta Barroca de Venecia ou Giovanni Antonini e Giardino armónico son algúns dos nomes que sirven de presentación para o programa do VI Festival Vía Estelae que se desenvolverá en Compostela entre o 9 e o 22 de xullo e comprende un total de nada menos que 14 concertos. A iniciativa que se presentaba ontamañá inclué para além de mostras de música antiga e barroca propostas contemporáneas dentro do ciclo 2021-2022 con nomes como Canco López e Ramón Souto. Long Opportunity, a colaboración entre Siniestro Total e o Taller Atlántico Contemporáneo, presentase como a grande sorpresa desta edición. Pedro Arnestre gaña os a segunda edición do premio Imaxe de Galicia, amosa a un virigadista durante un incendio forestal. O reporteiro gráfico Pedro Armestre é o gañador da segunda edición do certame A imaxe de Galicia, unha iniciativa que premia a mellor imaxe formativa sobre a actualidade galega publicada nos medios durante o ano 2010. Xuxa Manuel Pereiro de caro do Colegio de Xornalistas, eh? Teresa Porto, director da Fundación Caixa Galicia, as dúas entidades organizadoras, resaltaron a capacidade de armestre para capturar esta imaxe icónica, moi significativa, centrada nunha única persoa fronte á impoñente presenza das consecuencias do incendio. O xurado seleccionou tamén as 50 fotografías que formarán parte da exposición a imaxe de Galicia 2010 que se exhibirán nas sedes da Fundación Caixa Galicia. Unha máis, ecosistemas monumentais. A conservación dos bens culturais de Galicia non ten en conta as especies animais que viven neles. Murallas, catedrais, templos e castelos acollen toda unha serie de formas de vida. Animais e plantas que, en algúns casos, poden afectar a integridade destes monumentos. Ao contrario, determinadas tarefas de limpeza e restauración do patrimonio chegan a afectar especies en perigo. A Muralla de Lugo e a Maixa Catenal de Santiago son os exemplos máis recentes da preocupación pola compatibilidade destes aspectos. A mediados do pesado mes de maio, 16 organizacións ecologistas, sociais e culturais de Lugo presentaban unha reclamación ante o Concello e a Dirección General de Patrimonio Cultural solicitando que se paralizase un se paralizasen os anunciados traballos de limpeza da visitación que se prevían realizar na superficie da muralla ramana da cidade. Estes colectivos denunciaban que o desenvolvemento destes labores en plena época de niñificación, tal como se anunciara, afectaría a múltiples especies que empregaban o antigo monumento como vivenda. Por exemplo, o cirro o cirrio, o, a, o anduriñón negro, Os ferreiriños, os ribeirentos ou os paparroivos son algunhas das aves que colonizan este monumento e que ao tempo facilitan o control de insectos na cidade da muralla. Logo da súa denuncia, e segundo explicaba Fernando Vázquez, un dos encargados de tramitar este proceso, polo de agora non comenzaron os traballos. Patrimonio asegurounos nos que elaboraría un programa de limpeza a catro anos vista consensuado coa Consellería de Medio Ambiente. En paralelo, estes colectivos denunciaban que a limpeza de vegetación do adarbe, que a priori non afectaría a estes animais, estaba a ser realizar con herbicidas que poderían provocar serios danos nestas especies. En cultura, dixeron que nunca se empregarían, pero sabemos que se utilizan dende aianos, dice precisamente o noso interlocutor. Se temos a outro lado do fío telefónico a outra mm, conversa que queremos mm, presentarlle e todos vostedes está xosé mm, se ou xocas, boas tardes xosé, xosé, tarde. xosé, sí. xosé, xosé xosé, boas tardes pois, eh, eso, queríamos falar con vos posto que, mm, según teñen, temos entendido, eh, xa nos informou precisamente o noso amigo xerxio eh, xoane, que o restaurante máis querido os galegos e eh, da travesía Lledoner 9 en Granollers Pois teñen previsto realizar unha festa galega para o mes de setembro efectivamente, si, sí. isto é unha unha festa nova que queremos facer eh, será a primeira que se faiga entonces pues bueno, intentaremos que saia ben, porque é un riesgo grande que vamos a poner aí porque vai a nosa imagen e o primeiro que nos vai a a poña por diante. Entonces, bueno, eu penso que vai ser algo moi interesante, porque además é no mismo centro de Gran de Ayer, onde está o ayuntamiento. Aí si sí, na praza mesmo. Na mesma plaza a la ahí. Porcha. Sí, sí, sí, además é eh, un cousa moi interesante e por eso o riesgo é maior, porque por aí pasan un sábado por esas catro calles que hai aí, por as catro rúa, pasan eh, unhas 30.000 persoas. Claro. ¿eh? Entonces, claro, é un risco grande, pero creo que está asegurado que o éxito sea que o iremos como co pulpo iremos con, con gastronomía además iremos estar algo cultural sí, sí. entonces creo que está asegurado o éxito por lo menos la afluencia de, de público después sabremos saber con nos sale todo que un montarse además porque cada claro, una pusa muy nova pero esperemos que venga desde luego O sea, se que meteste vos no embolado, por así decirlo, en Tricumiñas para poder eh, dar a coñecer a cidade de Granollers e a todos os alrededores pues, a nosa cultura galega con música pero tamén con aportación da um, gastronomía galega. É dicir, que vos estaredes ali uh, de, despachando produtos galegos. Sí, efectivamente, efectivamente. Eh... Iremos con produtos galegos, iremos co, co pulpo como un plato típico de feira, sí, sí. Eh, as empanadas tamén, os lacós, eh, os preventos de padrão. Penso que iremos con produtos así cociñados ali, máis a máis eh, venderánse ao público tamén produtos galegos para ir para casa. Entón eh, faremos con música, eh, un día ante, faremos un día entero, estamos preparando o programa porque ainda non sabemos eh, certo que o que vamos a facer o que vamos a poñer, pero sí que vamos a... a Apoñelo todo, todo o día con, con música non sé se si traeremos algún centro Para, para bailar e sí, vale. Hay que convidar algún centro galego Para que vaya ahí por lo menos a fazer Unha exposición da nosa cultura de, de baile e danza galega ¿no? Efectivamente, además é sí. moi interesante Entonces, aquí como en, en Granallía El fanse moi poucas cousas galegas pois pues, sí. Creo que esa é es unha eh, eh, Por eso vamos a poñar moito cariño Para que isto funcione ben Esto eh, que, Que día, Continúe. que día ten aproximadamente, porque yo, ou está definido o día así ou non? Sí, si, sí, o día está xa definido porque además está plaza a plaza da Prochada, que se chama. Forticar, está moi moi solicitada, claro. Entonces, eh, o primeiro que fixemos é eh, escolher un día uh, que estugara libre, que é sí, sí. o 27 sete de, sete de setembro. Septiembre, de setembro, un sábado. Estamos, efectivamente. Entonces, ese día xa o temos te collido, xa temos os permisos de, de ayuntamiento. Entonces, pois pues, agora que cerrar ben os porque son os detalles eh, porque además, a ser unha plaza eh, aprochada, además hai un monumento que eh, eh, está protegido nacional entonces eh, hai moitos eh, contraindicacións aí para facer a festa pero, eh, sí, que, sí que bueno estamos ultimando detalles pero sí que separas ningún tipo de problema O que um, unha novidade dentro das cousas que ofre, oferta Granollers como cidade, entonces vos apunta, aportastes a um, bueno, pois o feito de que a cultura galega tamén se ten que amosar aí doutro do xeito, diferente de como se vende facendo, ou que case nun nunca se fixo aí, non? Si, sí, nunca se fixo, además temos, aquí tan pouco tanto galego, creo que como galegos somos un referente, nosotros somos estamos dando un nome grande aquí en, en galleiros porque como uh, xente galega hai moita, pero non hai un reclamo así eh, con con gastronomía galega tanto como temos nós, entonces pois eh... Por eso foi o motivo de facer unha festa galega no mismo centro de Granollers. O motivo, pois, pues, para pa empezar a festa. Porque nosotros queríamos la facer diante do restaurante, que temos unha plaza. Sí. Pero, claro, unha plaza que estamos aislado Nosotros estamos ao norte de Granollers, estamos casi ás aforas. Mm. entonces eh, sería moi difícil empezar a festa aí. Quizás cosanos, eh, facendo anos, posiblemente, sí. Pero, en principio, era moi difícil de que arrastran xente para esa plaza, eh, claro os responsables do ayuntamiento dixan, pois, bueno, se hai posibilidade de facer a no centro do ayuntamiento, não, na mesma plaza onde está ayuntamiento, mm. pois, sería moito máis exitosa seguro, sin lugar a dudas. entonces pois, pues aí se empezó a estudiar e, el efeito está aprobado, faremosla aí no centro. o sea É unha, unha festa nova culturalmente galega sobre todo, que nunca se servise ningunha. Mm. esperemos que isto funcione que non se faigan os sea, anos no de o sea, Vale. En, en principio non ten denominación, ou sea, non é eh, eh, festa galega e punto, Si, é unha festa galega en Granollers, Granoller. sí. quizás se si cantemos o nome, non sei, veremos sí. a, yo... a xente nova que poida aportar cousas, porque eu suxeriría quizás que a xente que que que, que este en este caso que, que se poña na vosa páxina web, que sabemos que é sí. http osgalegos.com. Efectivamente. E entonces aí que, si, que si desechan fodelar algún tipo de suxerencia que a fagan e eh, eh, que aporten o que se pareza. Ademais, o meterse na, nesa nessa páxina de o restaurante Marisquerías Galegos poden atopar non sómente pois a carta de, tan, tan extraordinaria que tende, sino uns menús diferentes que tamén aportades, menús de de de todo tipo, eh, desde vamos, eh, sí. maravilloso, non? Intentamos que haxe un pouco de de todo porque, claro, ahora mismo a economía tal como está pues temos que eh, elaborar menús non moi, moi caros e que a xente sepa o que, o que vai a gastar ao final da, da comida e, e, mais, e menús tamén con, con marisco o sea que sí, sí, sepa sí. exactamente o que se vai a acabar ah. o que se fai ao final de todo no o que acaba a conta Entonces, pues sí, no, eh, admitimos toda sugerencia además, porque a ese primerizo somos aquí en este caso, pues admitimos todas las sucedencias que puedan ser, eh, todas las ideas que, que nos puedan dar para hacer esta festa, porque la verdad que, bueno, estamos muy ilusionados, eh, todo lo que sean ideas, pues irános muy, muy bien. Entonces, pues pues bueno, volvemos vale. a repetir ya una no, sesente a página, osgalegos.com, ¿no? Efectivamente, tú calego.com con todo o asunto. aí, sí, sí. eh, pois pues, ben, toda a información que nós podemos dar, eh, correos, además, se nosotros outros poderémonos en contacto con coa xente que nos pode dar ideas. Escoita, Xosé, eh, eu xa vos coñezo desde há mito tempo e sodes unhas persoas extraordinarias tanto ti como como Xaquín e eh, por pues seguro que tedes unha persoa máis traballando convosco porque ese restaurante merece o posto que tendes un servizo excepcional. A seguides mantendo a trayectoria que tiña desde, desde o comezo de te, te, traer os produtos precisamente da nosa terra, non? Si. Si, si, todos o producto, o máximo produto que podemos da nosa terra. Traemos os pementos, temos o pan, ah, no, no, no. eh, a empanada, a carne, o marisco vem cada día aí de ah, Ferrol, unha citaria sí. que aí nos mandan en vía seguro por, por la noite e ah, a mañá ah, está aquí. Bueno, intentamos ter o produto máximo posible dali, da xa que somos galegos, intentamos que señe eseña produto da, da terra. Facer honra precisamente o noso nome, non? Efectivamente. Sí, señor. Ya, bueno, eu sei que hai cousas que, que teñen moito éxito Nos no restaurantes Pero do vosso De cal te sintes máis satisfeito Ou cal é o que máis solicita a xente Cando vos visita bueno, no, O o un dos platos máis típicos que nos temos, sí. é un plato moi sencillo, sí, sí, pero, sí, bueno, sí. ao mesmo tempo tamén complicado, non? Sí. Nosotros eh, facemos unha festa aquí en, en Granavienza, a, a Feira da Ascensión sí. que é a feira que se fai aquí en todos os anos, levamos a, a 62 edicións, mm. bueno, pues eh, nosotros vamos, set, ahora foi fai duas semanas, levamos sete anos haciendo é unha mostra gastronómica que se fan varios restaurantes. Sí. En os lavos somos os únicos que levamos sete anos de restaurantes que se presentan. E, el, o plato eh, que levamos nós é o pulpo. Estrello, no, o plato o estrella, o plato estrella é o pulpo. Claro. E o plato estrella da feira de todos os restaurantes é o pulpo mm, por con diferencia, o sea claro, que claro, claro. somos ambídia da feira eh, cosa que realmente nos enorgullece eh, muitísimo porque En van xa por nos polo restaurante que pues xa levamos sete anos era máis a polo pulpo eh, falos en toda feira pasan 60.000 personas por esa feira Caray eh eh moita incluso no medio de comunicación, se falaron tamén deste pulpo que, se, que fixemos a dar esta edición que acabamos agora fai do semana. Moi ben, pois, felicitacións pola parte que me corresponde coita. Outra cousa que tamén teño oído, por menos a algun expreso que teñen visita que vos teñen visitado, é que a merluza e o bacallau tamén no mmm, cociñades cun mesmero especial. Si, sí, eh, tamén un prato estrella porque de verdade que a merluza así tipo caldeirada sí. a, a galega, pois, é moi suave vai moi ben acompañada a laikos cachilios co seu sofrito moi suave, pois a verdade que a cervida pois queda perfecto, e a xente tan cantai con este deste plato, o mesmo bacalhau que se fai da mesma fórmula, respectivamente. pois que volvemos a repetir. A ver, tedes xa o nome das das orquestras ou da orquestra que vai a participar, todo ainda non, ainda rematando cabos, non? Estamos rematando estamos rematando porque xa vén chega moito tempo. Pero, bueno, no transcurso desta de semana e a semana que ven, pois pues, temos que acabar de... Porque despois ven agosto, en agosto xa non se fan cousas aí. Xa, xa, sí, Entonces... sí, sí. Bueno, pero que os nosos ouvintes e todos os que des desexen que apunten precisamente no, na no seu calendario eh, na súa xenda, que o día 17 de setembro farase unha festa galega en Granollers, aí precisamente na praza porticada, eh, gracias ao o patrocinio yo, yo o desexo e a colaboración do restaurante Maristería Os Galegos, non? Efectivamente, sí. sí, sí. sí Auxa darnos un pouco o Ayuntamento, pero sí que o facemos, non se ademais, este eh, ano seremos únicos, Eh, esperemos que po ano que ven pues, teñamos máis xente colaborando para que isto funcione ben o sea, este vai ser a idea primeira sí. o día 7 de setembro está xa confirmada o día, falta non fácil a programación si sí que empezaremos eh, moi cedo eso sí está claro porque Granollers de noite durme moi cedo mm. entonces pues, intentaremos empezar as 11 da mañá xa okay, as festas desde sí. da noite ou as 11 aproximadamente O millor con Alborada e eh, con, con un pase de un pase Corradoiras dun grupo galego que, que pode ser o de Radio O, o de, bueno, de Cornellá Como pode ser o de Alborada De Allagosta ou cualquier outro de, de, sí, sí. de Badalona ou cualquier outro que este por aquí E eh, que, bueno, pues seguro que eles estarán dispostos A colaborar convosco mmm, Posto que é unha mostra da nosa a, Da nosa cultura Porque tanto música como, como Gastronomía e cultura en, en todos os sentidos, non? Exacto o que intentaremos, entón, se si estamos en charlas con eles, eh, falta nos confirmar, pero que sí, que sí, que este é a idea de de facer así con coas casas culturales. Muy ben, bueno, pois pues nos intentaremos achegarnos por aí, xo sé, eh, mm, disfrutar con vos que a felicitarvos personalmente. Moita gracias, valendo, moita ilusión, canto máis galegos teñamos aquí, pois, pues, millón, eh, que non señan galegos tamén, pero, bueno, como ven, unha festa dedicada tamén así aos galegos, pois, pues, canto máis galegos haxe, pois... Pues mais xe sido bueno, falamos do, do vosso restaurante, Os Galegos, que volvemos a repetir que está en en Travesera de Doner número 9 de Granollers. Bueno, poden chamar a un teléfono que tedes aí tamén, non? Sí, o, o teléfono no soue un, un 93 840 30 39. Na página web do dosgalegos.com Toda a información e os teléfonos ademais e... sí. O restaurante, bueno, nosotros xa levamos aquí 14 as, anos As aforas de distir, saindo de Granollers, lo cantón, non? Si, sí, hacia o norte, estamos en Granollers Pero si, sí, estamos a, a, hacia o norte de Granollers Millor sitio para pa, pa aparcar lo cantón? Temos, temos sitio para aparcar, ademais temos a, a aparcamento propio Está, temos, pues, mira, Moito millor aínda non? Sí, porque Gran Añarza está muy acumulado de, sí. de habitantes, somos muchos habitantes, entonces está, hay mucho coche. Está muy atallgado, claro que sí. Sí, sí. entonces, pues bueno, nosotros ahora tenemos tenemos parking propio, sí. pues, la verdad que nos da una ventaja grande porque los clientes no es lo mismo que estén buscando que Hay una cierta garantía también, que saben que lo está recullido. Claro que sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, hablamos de Marisco, pero no y además ch chamos así, restaurante Marisquería, los galegos, pero también tendes carne carnes mozas, non? Moi boa carne, sei. Sí. carne. Chegan nos eh, churaceros de desde de Lugo, que eso é unha pues, garantía xa que os che carne de alí. Eh, despois tamén temos o lacón con congros, que tamén dos platos, moi moi galegos, moi galegos, que uh -huh. a xente vén encantadísima buscando este plato. Eh, tamén temos o caldo galego, que iso tamén é, é super necesario que xea unha nonbrefante un galega que axe o caldo galego. Claro, Ademais, no? Témoslo todo o ano, o sea, que faiga calor, faiga frío, temos sempre caldo galego. Toda a xente pode disfrutar, ademais tendes precios desde menús diarios hasta menús especiais e menús de degustación. Si sí, vamos desde 10 euros por a semana, temos un menú no día, uh -huh. temos un menú ejecutivo tamén por a semana, que é de 20 euros, uh -huh. e despues temos un menú de degustación de marisco, que son de 50 euros. vale. Bueno. Eh, pues, a carta pois pues, tamén un sobre 40 €, 35 o que sale ah, unha media de comer, máis sí, ou menos quen. Sí. Bueno, que, que, que poden degustar de todo. Bueno, e eh, unha cousiña que esa curiosidade miña, solamente é eh, para afinal. Eh, nos postres tendes algún postre si sí, específico da casa ou algún postre semelhante aqueles que tiña a avuela por a hora de Galicia ou? Bueno, nós temos uh, o queixo de azúcar, que ah, da Arzúa ah. que ese é da, ese xa é moi moi antigo, non? Sí, sí. Eh, queixo da Arzúa Con o Cumenbrillo co Que é un do trato tamén Un dos postres vos eh, Pois pues temos algo de repostería galega Que é unha mezcla de, de, de un pouco de, de todo Leva a Santiago Leva o queixo Leva un pouco de pudim Leva un pouco de... Leva así un pouco de repostería Feita por nos É eh, eh, un misto, non? Pois pues tamén dos postres vos da casa Si, sí, igual que Por exemplo, eu un... que... Entonces saben estas castañas galegas con nata, non? Saben, tamén sí, temos sí, as castañas. Sí. Sí, sí, sí, sí exacto. Temos as castañas galegas con nata. Sí, sí, sí. señor. Bueno, é eh, fran, eh, da casa, que que, que, que que non pode faltar precisamente en un restaurante como o Bodobos. Bodobos. Bueno, é eh, eh, seguro que ides incorporando algunha máis, que é eh, cando se chega o inverno cando se chega o tempo da matanza, a mellor hasta agasallar esos clientes con algunha que outra an si, ou, ou sodes capaces de de poñer pois, no, no menú as androllas ou algun sí. cousas desse tipo, ás sí. inverno, as, inverno facemos, aquí, facemos o típico cocido galego coa androlla, uh -huh. coa cachucha co, uh -huh. co, co, cos nabos, coñavos, co relos, co carbanzos. Sí, sí, facemos, facemos no, no inverno facemos unhas días o, o cocido galego. Uh -huh. E ademais os, os os relos, como sabemos, non é tempo de obrer unha máxena de en e, e nos, nos o que facemos é, é congelálos traémoslos ali, congelámoslos e temos todo a vano ah, juli especialidade entón de, de, de oferta da propia casa, non? si, sí, sí, sí, ah. efectivamente Bueno, eso sé, sí, que te agradezco muchísimo a tu participación y a esta información que llevas a nuestros oyentes. Sé que hay que continuar haciendo. A ver si en sema, si esa semana anterior, la mmm, Vosa Festa, comenzamos nuestro programa. Eh, chamamos vos para que podamos darle nuevamente información a nuestros oyentes y que se pongan en contacto con vos si se quieren reservar algún tipo de... Por, por ver ese día, ao mellor eh, non se podrá reservar, non? Precisamente o día de No sete, no, non? se podrá reservar porque é un sitio libre É un sitio claro. que teñamos ahí libre Entón non no, se podrá É bueno, un placer, ademais que un placer teremos aí ao outro lado E, eh, bueno, que nos sepa É es que nos briúnos aí unha gran un gran tempo, é que nosotros temos moito tempo con vosotros por aí, é que estamos moi agradecidos de todo, de todo en o galego sea que é encarrollado, ou seja, que... O o noso feito de que vos mm, propoñades facer ese, ese traballo é un traballo ingente, eu sei que é enorme, posto que leva mm, consigo mover moitísima xente, mover moitísimo... Mm, muy moitísimo apareto tanto mm, papel, decir, papeleos e despois eh, infraestructura porque comprará pues, os palcos aí hai un movimento moi mo, alto e leva moitísimo tempo facelo, bueno, pois pues, o gaia que teñades moitísimo éxito e que, que non se xa o primeiro ninguo último Eso esperemos, Bien. esperemos que así seña que, que teña éxito esto Moitas gracias José Seguiremo, seguiremos en contacto eh, Como podamos volveremos a conectar contigo Para que a xente saiba non somente Do, do vosso traballo Sino das posibilidades que existen De disfrutar das vosas cousas moi ben, pois pues, moitas gracias Un abrazo grande para todos Un abrazo Xoxé e Xoxín do restaurante Más queridos valegos en Granollers Vamos a poñer un bocado de música E seguimos adiante